حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم وفي بدء احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيه اجر قال ارايتم لو وضاها في الحرام اكان عليه اجر اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر افهميك ان اذكر كوا نdoa ambayo kwa Mziungu Subhanahu wa Taala ameipitisha katika sheria yake jumla ya anwa za ibada ambazo kwa mtu ajikurubisha nayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndoa ni ibada wala sio ada na wala sio kukidhi صلى الله عليه وسلم wa fi bud'i ahadikum sadaqa na katika kukidhi mtu mke wake wa halali au na wake wa halali basi kunayo sadaqa ni sadaqa amepitisha mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hii ni sadaqa sadaqa je huwa ni katika mambo ya ada au ni mambo ya kawaida la ni katika jumla ya ibadat ambazo kuwa yatafutwa ndani yake radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ufahamu mwingine ni kuwa Asema Mtume sallallahu alaihi sallama, araaitum law wada'aha fi haram muonaje law mtu angeenda nje ya ndoa kwa ajili ya kukidhi haja yake kwa kuwa ndoa malengo ya kuwekwa makubwa ni mtu kudhibiti ni mtu kudhibiti shahwa ya nafsi yake katika njia ambayo kuwa sheria imemtaka kwaone tumeumbwa jinsi mbili waume kwa wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka ghariza katika wanadamu ghariza yani matamanio ya mme kumpenda au kumtaka mke na kadhalika bil aks Kwa hivyo ambaye kuwa atenda katika kukidhi haja yake katika njia ambayo kuwa haijakubalika au haijayekwa katika sharia kuwa ni jambo ambalo ni muharram imekemewa Yaitwa asifah na yaitwa zina mtu kwenda kukidhi haja yake kwa asokuwa halali kwake hilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliharamisha katika umma huu na umma ambazo kwa zimetangulia wameharamishiwa watu kuchanganya na saba kwa njia ambayo kuwa si ya kisheria hivyo basi inakuwa ndoa ambayo kwa imetimia ndani yake masharti na arkan hii ni katika jumla ya ibada kwa hivyo kila ambaye kwa atangulia katika hili jambo au anaiendea jambo hili la ndoa ajue kuwa anatimiza mojawapo za ibadatu ambazo kuwa atakiwa au ni mwenye kuyazingatia na mtume sallallahu alaihi wasallama amehimiza sana jambo hili asema sallallahu alayhi wasallam ya mashara ma shabab manista tu'a minkumul ba'a falyatazawwaj enyi kundi la barobaro kwa nini imelekezewa barobaro kwa kuwa ni wao ambao kuwa wanayo matamanio kali yanahitajika idhibitiwe kisheria walillahilhamdu hii sheria Yazingatia hali za mwanadamu toka anapozaliwa mpaka anapofariki katika hali ya ubarobaro na ujana dini yetu imetuelekeza sisi tusije tukawa kama hayawani au tusije tukawa kama makafiri ambao kwa kwa kila kitu hakina mipaka huo wanataja kuwa mpaka wa kitu kadha na kadha ni kadha lakini hawayazingatii bali mtu akifanya ni uhuru kwake mtu akifanya ni uhuru kwake sisi tumekewa mipaka yama asharu shabab enyi barobaro manista to'aminkumul baa yeyote miongoni mwenyu ambaye aweza namiliki na albaa albaa wanachuoni wamefasiri kuwa ni uwezo wa kukidhi haja yake Naam ni uweza wa mtu kukidhi haja yake na wengineo wamfasiri kuwa awe na milki ya kuweza kusimamisha nyumba Mahitajio ambayo kuwa yahitajika nyumbani awe aweza fali ya tazawaj lakini tafsiri ambayo kuwa wengi wanachuoni waichagua ni tafsiri ya kwanza kuwa ambaye kuwa anayo nguvu za kimwili za kukidhi haja yake basi njia ya kudhibiti jambo hilo fali ya na basi awe ni mwenye kuoa mke wa halali ambaye kwa haja haramishwa kumooa yani asiwe asiyeatamoa mtu mamake au mfano wake mamake ni shangazi zake wala asiwe ni mwenye kumooa dada yake na wala asiwaoe watoto wa ndugu zake wakiume na wakike. na wa ambao kwa umetajwa katika Qur'an katika ayat za sura an-Nisa hurrimat alaykum ummahaatukum ila akhir alaya meharamishiwa fulani na fulani na fulani hawa msiwaendee hii ndo mipaka ya ya ndoa ama uhillalakum ma waraa dalikum wasukwa hawa ambao kwa umetajwa hapo basi ni halali kwenyu kwao na nao fali fa lam yastati fa alayhi na basi kama mtu hatoweza kutekeleza jambo hilo la baa basi ahusiwa awe ni mwenye kuzingatia ibada ya sawm kwa fa innahu lahu wijah sawm ni kinga kwake ni yenye kuvunja shahwa ni yenye kupunguza shahwa ya mtu asiwe ni mwenye kuangalia nje wala kuenda nje ya ndoa. Kwa hivyo mashar al-mu'minun hili jambo ni ibada miongoni mwa ibada za ambazo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameli kariri kisheria na Mtume صلى الله amehimiza umma wake hususan barobaro, wawe ni wenye kulitekeleza. Mtu atakapooa basi na atambwe kuwa anafanya ibada wala hafanyi ada ambazo kwa zafanyika katika mujita mbao kuwa anaishi hii ni mojawapo za ibada ambazo kuwa mtu ajikurubisha na mbele yake Allah subhana wa ta'ala nukta muhimu katika ndoa mara nyingi watu hufeli ndani yake ni kuwa tumeekewa miyar ya kuchaguana. ndoa ambayo kuwa yatakiwa yata au yatarajiwa kudumu na kubakia na kuwa na ufanisi ndani yake Imekewa miyar za kuchaguana mume amchague mke ambaye kuwa atanasibiana naye na mke kadhalika achague au amkubali mume ambaye kuwa atanasibiana naye ili iwe maisha hiyo ni yenye kudumu ndoa si mtu kukidhi haja yake na kisha baada siku mbili tatu watu wakaachana la bali malengo ya ndoa ni ibakie watu kufa kuzikana mwanamme anayo mambo ambayo kwa akija sheria atakwa huyu akubaliwe wakadhalika bint kuna mambo ambayo kwa muolewa kwa ajili yake sallallahu alayhi wasallama Idha atakum man na nadīnahu wa fazawijuhu, akiwajilieni kuposa ambaye kuwa mwaridhia dini yake yani dini yake ni mtu mwisilamu mwenye kuzingatia uislamu wake tutanabahi man tarḍaw dinahu, si aje mtu mwenye mipeza Wafanya wapi? Kama ilivyokuwa ada ya leo hii. Watoka wapi kabila lenyu? Naam, taifa lenyu. Na wafanya nini? Wafanya kazi gani? Hizi ndizo mizani ambazo kwa ndoa nyingi za juu waju yake leo hii. Nani mizani potofu, ambayo kwa ndoa hii haitodumu. Hubakia muda wa pesa kubakia. Na pindi watu wakifilisika basi ndo mwisho wa alaka hiyo. Mizani ni urembo. Na pindi urembo unapotoka au akaonekana mwingine ambaye ni mrembo zaidi, basi ndo mwanzo wa mizozo na talaka na kuharibika ndoa. Idha ataakumantardhauna dinahu. akiwajilieni ambaye kwa muaridhia ya dini yake. Ra'sul amri al-Islam kichwa cha mambo yote ni uislamu. Uislamu upi si uislamu tu wa barabarani la awe mtu aifahamu dini yake ni mwenye kuzingatia dini yake huyo akija wa pamoja na uislamu wake anazo tabia tabia zipi tabia za kisheria tabia ambazo kuwa mtume sallallahu alaihi sallama amefunza mtu akawa ajibidisha katika kuzingatia qala qalat ummi na aisha radhiyallahu anha lamma suil an khulq an-nabi sallallahu alayhi wasallam qalat kana khulquhu al-quran ameulizwa mametu aisha radhiyallahu anha kuhusiana na tabia za kimtume sallallahu alayhi wasallam tabia zake zitafahamika kana khulukuho alquran alikuwa tabia zake na mienendo yake ni ya qurani yani maamrisho alokuja katika Qur'an ni mwenye kuyazingatia makatazo alokatazwa ndani ya Qur'an ni mwenye kujieka mbali kwa hivyo mizani ya kujua tabia njema si mtu kuwa ni mkimia si mtu kuwa hana maneno hasha wala ni kuwa awekwe na mizani ya Qur'an. je tabia zake ni za Qur'an fahadha huyu ni wa kuozwa ama ikiwa sivyo basi yafahamika kuwa msikubali hajakuja na dini inayoridhiwa wala hajakuja na tabia ambazo kuwa zakubalika. asiozeshwe huyu ni mwanamme ama mwanamke kala alayhi salatu wassalam tunkahul mar'u li'arba'in au tunkahul mar'atu li'arba'in huwa mwanamke kwa ajili ya mambo manne ama ndoa juu ya wanawake huduru katika mambo manne mara nyingi ndoa zatimia kwa ajili ya watu kuangalia mambo manne limaliha ima kwa mali yake ni mkwasi amefunguliwa katika rizki basi utapata kuna ambao kwa wana raghba kwa mali ya huyu mwanamke ndoa mara nyingi au ndoa zingine kusimama kwa misingi ya mke ni tajiri wale au mara nyingine kwa ajili ya ukoo wake ni ukoo sharifu ni ukoo mzuri ni mlango ambaokuwa watambulikana ni uko na mlango ambao kwa ni na saba ambao kwa ina basi utapata katika wanaume wenye rghba na mlango kama huo au lijamaliha na mara nyingine huolewa wanawake kwa ajili ya urembo wao kwa ajili ya uzuri ambao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa ndoa nyingi za duru baina ya mambo haya au lidiniha kisha jambo la nne au huolewa mwanamke kwa ajili ya dini yake Addin ni yenye kukusanya uislamu na akhlaq huolewa mwanamke kwa ajili ya dini yake sahihi na kwa ajili ya tabia zake na tarbia ambayo kuwa, amepata na malezi kutoka kwa wazazi wake wawili au wasimamizi wake asema mtume sallallahu alaihi wasallama fadhfar bithati dinin chukua ambaye kuwa ni mwenye dini baina ya hawa wanne wenye sifa hizi mchague yule ambaye kuwa anayo dini dini sahihi ya Kiislamu na malezi na tarbia ambaye kuwa ni bora fadhfar bidhati dinin taribat yadak wa illa usipofanya vile basi mkono wako utapatwa na mchanga utakuwa ni mwenye kuhasirika utakuwa ni mwenye kutabika katika maisha hii imewekwa mizani kwa mwanamme na imewekwa mizani kwa mwanamke mizani ambokuwa achaguliwa al-kafaa asema mwanachuoni ibn uthaimin rahmatullah taala alayhi kafa'a kulingana baina ya mume na mke sio katika mambo ya kidunia sio katika mali au katika umri au mengineyo kafa'a kulingana ambapo kwa unakusudiwa kula, kuwa huyu anafaa na yule ni kafa'a na kulingana kwa dini kuwa watu wenye dini ambazo kuwa zalingana na tabia ambazo kuwa zaingiliana hawa ndio kuwa watakiwa wawe ni wenye kuunganishwa na ko ozanishwa wa lau atawana mtu na ambekuwa si kufun halingani naye katika mienendo na akhlaq za kidini basi maisha hiyo au ndo kama hiyo mara nyingi huwa ni misukosuko na mashtaka kila leo katika milango za mahkama za makadi kwa hivyo mashar almu'minun yatakiwa Tufahamu hili kuwa twaingia katika ibada na wala si anasa na tujue kuwa kama ni ibada inayo thawabu, na inayo vipimo vyake vya kisheria navyo mtume sallallahu alayhi wasallama ameyaeka na ameyataja na wala tusichukulie kuwa ni jambo la kupitisha muda au ni marhala katika maisha mtu lazima apitie aguse na aende zake hasha wakala bali hii ni katika jumla ya ibadati. Wakadhali hatakiwa tufahamu kuwa ndoa yatakiwa iwe ni yenye kudumu na kila mmoja wa wanandoa yani bwana harusi nabi harusi wawe ni wenye kujilazimu na mambo ambayo kuwa itapelekea ndoa hiyo kudumu bali na wajiepushe na yale ambayo kuwa yatasababisha ndoa kuharibika. Miongoni mwa sababu kubwa za kuharibika ndoa ni kutofautiana katika dini. Awe mtu Muislamu na mwenzake akawa anamuelekea mwingineo. Wakadhalika miongoni mwa mambo ambayo kwa yaharibu ndoa ni akhlaq ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم amehimiza na amekokoteza. Pindi tabia zitakapokuwa ni tabia za uhuni. Mwenyezi subahana wa tuepushe. Basi nyumba haitokuwa tena sehemu ya kukaa. Atakuwa mme, azunguka nje na binti au mke kadhalika nje. Kila mmoja azingatie tabia na mambo ambayo kuwa itakuwa ni sababu ya kuhifadhika ndoa hizo. Na wala watu wasiwe ni sababu ya kupelekea ndoa hizi ziwe nzenye kuharibika. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nukta hizi ambazo kuwa tumetaja atukabalie na tuongoze njia ya haki. Inna huwa li dhalika wal qadiru alayhi. Barakallahu fiikum wajazakumullahu khairan.